Alkarim, die wese wie gee, sonder om gevraag te word. Alkarim, is daar die wese wie? Gee, sonder enige vergoeding en verra nie. Gee, sonder dat een rede daarvoor nodig is. In sy gee en skenking, gee hy nie om, of dit een gelovige, ongelovige, sonder of vroom persoon is nie. Alle ander weldoener hou uiteindelik op om te gee, of sy rijkdom kom tot een einde. Die gunste en genade van Al-Karim hou nooit op nie. Hier die gynste en genades sal gevind word in hier die wereld en die hier namals. Word tevrede wanneer sy slawe sy gunste aanvaar. Sy welwillendheid sluit die armes, rijke konings en minder bevoorrechtes in. Skenk aan selfs diegene wat hom kritiseer of minnag. Hy ontneem nie eers diegene wat hom dus respect toon aan sy status nie. Geef voor dat hy gevra word en gee ook wanneer hy gevra word. Vergewe al het hy die vermoe om te straf.